në korat e dëvosmërisë, në korat e mëgët mirëa, dhe ishte i njohër me dinë e ti dhe me kontributën e ti dhe në kësa i feje. Një më shafri është i njohër dhe nuk kemi nevoj që nërsa të shpallosim më tebel nga biografia ti, por kjojë kështë një, ose kështë shumë mëzënës dhe një për i ty një është një djetar i njohër që pas të ju bëj i madhë pas hoqës e ti, Quajtur imam e muzëni Muzëni ju Ishte një nga njerëri që I rrin afër imam Shafiur Rahimullah Dhe me një ras Kur imam Shafiur Rahimullah Ishte në shumunin e vdekis e ti Dhe kur ishte në prak të vdekis e ti Shkaj dhe e vizitaj Dhe gjatë se vizite Do tëtë imam Shafiur Rahimullah I tha disa fjallë që javle që i ti përmendim edhe nesër. Muzeniu kërkoi peëtin e këshill, do që Imam Shafiu ta jë një këshillë të gjok, por ndua të shkputi nga kjo këshill disa porositë që i ka thënë në këtë rast në praktikën e vdekjes së ti Imam Shafiu rahimu. Imam Muzeni i tha, "Më këshillo me disa fjalë që do të bëj ndo vi." Ata këy dietar i madi tha, I teqillah Ruaju Dhe kefrika Allahun azogja Pasta i tha Mëthili l'akhirata fi kalbik Lëtëmbejtet vazhdimesh Ajo bot Ahireti Gjethmon prezente në zamrën tënde Dhe i tha Ruaja Allahun Dhe let le jetë me ty Kudë që t'jeshte Në kuadrë të kshirëve që i adha Qëta kështo i tha Imam Shafiq Rahimullah Vëla të stësgër Nëmët Allahi alëjkë Vë qabilë habi shukër Mosën nënqma Dhe mosën nën dërësë Asën begati që Allah të që dhërë Po të ratëajë me falëndërim Dhe mirë njohëja Pasëj tha Fëlljekun Santuke të fëkkurën Lë të jetë heshte jote Meditim Vë kelamuke dhikran dhe letjet fjala e jote përmend dhe për kujtim. O nazru ka ibraha, dhe shikimi i letjet marrë mësimet. I tha gjithashtu Imam Shafiu Rahimullah ti njeriu i madh, i tha O fu aman zalamak, falja aty që të kanë bëu pa drejt. O asil men qata'ak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 kërë nuk duha të vazhdej me tutje, duha që të dalë më këto që i ka përben, që të ndzirë në nësë dhëminë. Dënërgazë të filmeshtë të ka fërë, letë mbetët dhe letë jetë gjithmonë, kujtimi i ahiretet në zamërën të ndër. Allahu qëtë në uala në akab në zamërën. Adha aja është vendi i besimin, i imanit, aja është vendi i punën vëtë mira. For 98, kjo zamërë në qofë se nuk bushat Ma atë që duhet, nuk preokupohat ma atë që duhet Pa tjetër, du të tjetër. e duhet angazhohet me dizhë tjetër Më ekeqe që mund të ndullë të zemërën Me nëzërështë të mbushat me dëshvindaj kjoj botë dhe lakmi Kjo është në ekeqe që mund të ndullë të zemërën Po që njëri u Jo kët bot kalimtare Jo është që këtë ndorën Por fatë kështë të këtë zamërë E pasaj ato të ja dirgjonjetën Nëse kanë njerëzë Nuk kanë shumë për këse votën, nuk kanë pasu një shumë Por e kanë të madhe lakmin zamërë Andë e gjenë që Ajo lakmi që e kanë zamërë i ja dirgjonjetën Ajo e mësën që ka me doshë, ajo e mësën që ka me urrejtë Ajo e mësën pasaj si me i të të jetu njerëzit Nëse zamërë ashtë vendi dhe për qendra marës e vendimeve teknëriu. Në sokonia që ato kanë shumë pasuri, por ka dorës Allahu që ndevalli u ka vendosur në duart tyre Për ndaj, ti, menniti, të tyre juën Zot. Prandaj me çfarë duhet njëri me mbushë zemrën e tij, brancë me tij, mendëti me tij, të mbushë ka vonë në xhafira e Allah, me ahiretin. Me çka është ahireti? Ahireti është e tërë ajo që do nga momenti ku njëriu i mbjurë syfë dhe dhe dhe nga kjo bod deri kër të përsaktuat vendimi për te anë gjenet apo Allah në ruaj në gjenet dhe pre këti momenti dhe në në mënd ka shumë zhvillime ka shumë gjarë që ndodin për ndaj edhe djetarët e djetar ka përmandur se në njëra më e mirë që njëriu ta përjaqështon dë njën nga zamra dhe ta këtë ndorë jo në zamra pastë meditimi rreth asaj që do të ndodhë më tej pasi që dal nga kjo botë. Çka kam ndodhur pas daljes nga botë? Po e vësh vendosha në vat, e çka ka në vat? Morrën pyetje. Apo morrën pyetje. Kush është Zoti yt? Cilla ka qenë filja jote? Kushu kujt që kanë dërguar për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Kjo është provim i madh që jo të gjithë njerëzit kanë me kaluar me sukses. Prandaj Uthmani radhiyallahu anhu Kër është përmendë varërë, është, është mërzit dhe i kanë rridhë lotë. Ndo është ta shumë më te për është prejkë, se kër është përmendë gjenimit. I kanë thonë të ima shumë po prejkësh me varërën, se me gjenimit. Pse? Gjenimit është drimë majmanë. Ka thonë nga se varërër së tatsun i parë. Nësë aty kërë e mirë, krejt që ka vinë pasaj, kërë e mirë. Nësë aty n janë më vështirë, më vështirë. Prandaj besimtari gjithë muslimanët i ka këtu pamjen, pomet ajëret. Apo pastaj rigjollja, pastaj dalia para Allahu i malluar, vëni llogarit. Si kurse ka në hadithin e Auadit radhiyallahu ta'ala anhu ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka mundësi të lëviz këmbë gjeri u ditë gjykimet, para Allahu me don llogarit.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 Gjithë kush për nire ka diturinë. Një kush ka ma shumë, një kush ka ma për. Për qatë së aki diturinë, qëfar kemë më te? A ke punu? A të ka ndanur diturinë nga për të këshina? A të ka shtu i me më për për të mirën? Qëfar kemë më këtë dje, në këtë informatën që allatë një kam sunë? Qëfar kemë më te? Ndaj, besimtarje ka prezent zemën të gjithë mund, këtë për më të lagar i Nuk e jo është dunjaëja, nuk e mashton dunjaja. Aja shluzonë këtë botë, normalishtë, dhe knaas pë këtë botë, nga se Allah gjendeona ka begatimu knaqëta, por nuk e bod, nuk bod, bod, nuk beto, bod, nuk cili, e adhuron këtë botë, nuk jeton për këtë botë, a jeton për botën të të të të të të të të të të të të. Nga se nuk kemi arë në këtë botë për më mbetë të të, kemi arë në këtë botë, me e shluzu këtë botë për të të kitu, ahireti. Nuk Ahireti. E a ka njëri që ka mundësi kejtë të dunja me e pasë? Së ka mundësi. Sada që të mundohështë, të përpjekështë, kemi fitu një hisët saktua. Sada ka saktua Allah, dhe gjithë. Rëndaj mos leja që vërrapimi, angazhimi, pasë e kote, me të hupë ahiretin Allah në ruaj. Me të hupë gjëlletin e Zotë Gjelle Gjëralu hupë. A dhe kjo është përësimin të rafiut, le të jetë gjithë më në zamërën tën dhe kjo prezir Sa të jo shkjo të dunion, sa të thritë të dunion, sa të me të mashtru të dunion? Thuaj si ku se ka thon imam alio rdjelanu. Imam alio rdjelanu ka thonë shpashara? Ka thonë ngarë dhji, gajri. Ka thonë mashtruajet dikën tjetër, në mu jo. Ka thonë shka dikën në fiktim tjetër gjohja, në mu jo. Nuk leje me mashtruhu. E qysh ka në arrit me i rezistu, jo shësuk sa i botët dhe mashtimit e sajt, do që pa as prezant a rritë një ezava. Ne njëri cilë pashamull yosh, jo më di që Allahu na rruaj në haram me dashur të marsum kët bud për me humb nga sini Allahut dhe Lehola. Çish ka posimi me i rezistuktia rabi. Ku të? Çka më kët haram? Çka më kët kjeçet? Çka më kët punë? Ku është xheneti? Ku është atia Allahu në xhenet qelagut? Për shkak të tash në shtat son për njerëve edhe Gjumë jo konë nga dhe të i mashtu marrën, saba jo ftaftë, jo herëtë, jo qëka. Mirë, po qësh një një i japë, vetës fuqi muquë, kur, subhanë Allah, një gjumë e pirësh për Allah, a ndinë sa shpëllimit e ka Allah i madhë për këtë mu. Andaj, prezencë e këture përmjive të shpëllimit, dhe prezencë e dënimi që ka më që me të kapëtor, është aja që të dikman me të ikalu këtë godë me sukses. Andaj ka thonë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 Maspari më ndonë nështë ta për madhinë Allah të për madhin e të gjelë. Më ndonë për madhinë Allah të gjelë në uala. Kusot fatkeci është shumë për njerëzë nuk e njënë Allah të të gjelë. Apo, më ndonë, lezojshë atje një një studim që ka për më një van të madhë për endimur. Para më ndonë, 16% të banurit ati vani ma shumë besu e se ka jashtë toksur se që ka zata të do. Ma shumë besojnë në ndikimin e alienave dhe ashtë të kësorë në botë se ndikimin e Allah të asë gjennë në botë. Para në ku është më të njimë e Allah të asë gjennë? Që mund nga më besimi, le më të njimë i tija po. Pa. Para në ma shumë besu, me besojnë një ashtë të kësorë se në zëtë, andaj duhet tëmë që më besimtari për të heshtë, me të të tënë, këmë besojnë Allah të që qësa është Allah i fëqeshtë, Dhe i dje e ishtë në të që të që bënë ftaftë Dhe i dje e ishtë në gjithë Gjithë për ta Të ashen zverë Dhe i dje e ishtë në gjithë A për dhe këtë A shkënë o në tokë Nuk ka Fletë që vjen në tokë Që Allah nuk edhe Me djetëm për këtë zhërit Madhë Allah gjelë O pak u fi A ka mundësi në më ra Në dhe me gjithë në tokë Me djetë Allah më. Ska mundësi A ka mundësi në ra Palenet i Ska Shka kërë këtë ndryshim të naturët, vëllaj. Këtë për të poqunë me njërosë, së në njërosim. Si njërosë, Allah për njerë njërë në njërë. E meditimet e tjera për Allah në gjennë gjennë u, që kanë bëjmë besimin të më dhënimin e ti. Mediton për gjende ti, mediton si kurse. Kanë meditot për gjennetën e për muhamidës a sallën e për këtë. Ka që kanë ndaj, heshtja ti është meditim është duke me dupërë, ose me diton për punë mira. Une kam një mundësi me buën e punë mirë, që është me buë që të guënë mi mësë mirëja? është duke planifikun kokën e ti, që është me buën e punë, që është me më mësë mirëja? Ose duke planifikun kokën e ti, që është ka mundësi më u largu, ma latë dhe ma shmejt për një punë të kjeqë? Andaj, ka thoni Mab Shafio, Rahimullah, fëlljekum, sëm tukë e kur thon do të më funërë atë, po fjalë duke zakra e kur flet çka flet ose e kujton vetën e tij ose e përmend Allahu subhanehu ve te ose e xhilan dikën ose musan dikën ose xhvan dikën ose disman dikën ose e hik dikut mërzin gjithë muslimanit largaosoj me kur fjala e tij me lendutika largaosoj me kur fjala e tij me nçutika largaosoj me kur fjala e tij me ofudutika Së ndullë kjo, po në që se meditime është në regull, andaj edhe fjana regull, dhe ka thonë edhe shikimit të të tëtë margjë mësime. Sa sen i këtë buët i shep para si këtë tu, më margjë mësipë jësaj? A nuk është më margjë mësipë? Njëri nga njerë për shemë, kërë është e dikën që është i dihur, edhe së në rinjë konë vetë, a me thonë, ha në Allah që në ka mësipë, Elhamdullahi që më ka më dhuzuh, ka më dhuzuh, më shëti, shërë portë të përbjetë A më marë mësimë, qëre që ka i ban shëtan njerë, qëre kërë që janë E marë mësimë, e marë mësimë për njerë që më smurë Që elhamdullahi Allah a të gjemë ka dhënë sënjetë Andaj shikimët në gjëna të marë në mësimit për të ju Shëmë së në më shënë mësë më marë mësimë Dhe ka thonë Allah në ka begatë u të në dhë Asnë një begati që Allah në e të ka si në kur, mas e në qëma, kur? E qësh ka mundësit njerë i menëshmën begatit? Njerë i konësit njerë i menëshmën begatit një dëshmën, por një për mërë, kur njerë i lëkëmën begati që si ka, të të në të në të këmë, dhë që, dhë që, dhë që, dhë që, dhë që, dhë që, e gjithë më njerë i lëkëmën ato që ka se ka. Në me një kunirë i lëkmenatë që kanë nuk e ka, shkan dot e në në nënqmuënët që e ka. Nuk e vërza në në të shke kë, po gjithë në liva të që nuk e ka. A dhe kjo është mëja ma e tje që e në në në që minë të begatimit dhe Allah, të të zhër. Shka, qëfar begatit kja pa Allah, jëlle, të zhër levalem? Në është atë begatit që ti bja lëkmena filon e që e ka, apo, ti me dit krasën e begatijet? Qëfar sëpë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 dhe mirinjuje nga Allah të të të gjennë. Andaj largohu nga për të këshia dhe zbatoj urët Allah të marit këtarë. Kjo është fërgjësirë të një porësie madhe që e ka dhe një më për shafio. Rahim e Allah dhe thash ka dhe në disa fjoj të tira dhe gjapa, por unë kam të shirë që në bitë më dërt e freske këshizhe, kjo këshirë dhe kjo porësie këti djetarit madhe që medvërtit medvërtit që se meditujmë rreth asoj që e kaleni më më shafjur e të tjere që kemi përmën majetët më dhërët për temësime shumë malë të nëzishme përndaj poveqej për të të të, të, ndaj, po të që ka thash për fund ato që ka e përmenda letjetë heshtja ju në si duhet kësikimi ju në si duhet të fullet ta si duhet gjithë mund nuk e pas në zemra të nërë të aktivizuar përmjen për dhe zvillime që në vinë nga nga botë atë jetër. Gjithë më në meditim dhe gjithë më të drejtua ka ahireti. E kësa i botë që kam i bo? Edhe këtë botë sotë më në me fitu. Edhe këtë botë sotë më në me shizu. Por jo këtë botë me adhuruat në odaruj, jo me shko i më rritu e nje këtë botë nuk e hu për ahireti, kësë zë banë, por letëminit kjo botë, një koridar i suksesum që përmesaj del suksesum me Në botën tjetër në heret në kënë të sialat. Allah në e lehtësof tjetë në kësaj botën, dhe Allah në dhashtë mire njetë në kësaj botën, dhe Allah në dhashtë mire dhe në botën tjetër, dhe Allah në ruhet nga zari i gjërimin. Allah në e mbush të zemërët me dëshurim dhe i ti, dhe më dërim dhe i ti, dhe Allah në mundësof që heshtë e jonë tjetë me ditim, dhe folja, dhe të folit tanë tjetë për kujtim, dhe shikorit tanë tjet Allah iškod e ibn Qashqe, i l-u fadhu, sallamu ala muhammadu, ala alihi sallamu sallamu sallamu sallamu.